28. тієї ж ночі Люк показав на камеру ноутбука жетон, щоб розбудити пристрій, і тоді пішов до містера Гріфіна. Те, що він і досі мав змогу туди заходити, було б надійливо. Ясна річ, сракоголове керівництво цього закладу могло б причудово знати про чорний хід, яким користується Люк. Але що з того? А з того напрошувався висновок, і досить резонно, як на Люка. Зрештою, посіпаки Місіс Сіксбі можуть підловити його на спогляданні зовнішнього світу. Це, власне, було дуже навіть ймовірно, Але поки що ніхто нікого не зловив. Екран комп'ютера ніхто не моніторив. До певних питань вони ставляться досить недбало, подумалось Люку. Може, навіть до багатьох питань. А чому би і ні? Вони ж мають справу не з військовими арештантами, а всього лиш з кубкою переляканих розгублених дітей. Стартувавши на сайті містера Гріфіна, він перейшов на сторінку Star Tribune. У сьогоднішньому заголовку йшлося про безперестанну гризню за систему охорони здоров'я, яка вже тривала роками. Знайомий жах того, які новини можуть чекати його за першою шпальтою. І люк мало не вийшов на робочий стіл. Можна було б стерти пошукову історію, вимкнути ноутбук і лягти спати. Може навіть ковтнути другу пігулку. Як не знаєш, то й не болітиме, як ішлося в ще одній примовці, і чи не зазнав він за сьогодні вже достатню болю. І тоді люк подумав про Ніка чи відступив би Нікі Вільгольм, якби знав про чорний хід на кшталт містера Гріфіна? Може, і ні. Майже напевно, що ні. Тільки от люк не був таким сміливим, як Нікі. Він пригадав, як Вайнона видала йому жменю жетонів, як він впустив один, і вона назвала його солопієм і наказала підібрати. І Люк підібрав, навіть не пікнувши. Нікі так би теж не вчинив. Люк майже почув, як він каже. «Сама підбирай Вінні!» А потім приймає удар. Може, навіть дає здачі. Але Люк був не таким. Люк Еліс був звичайним чемним хлопчиком. Робив усе, як кажуть. І в хатніх справах, і в шкільному оркестрі. Він ненавидів свою кляту трубу. Вона на кожній третій ноті видавала фальш, але діватись було нікуди, бо містер Грієр сказав, що Люку потрібен ще якийсь гурток, окрім шкільної спортивної секції. Люк Еліс був одним з тих, хто наступає на горло власній пісні, щоб видаватись компанійським, щоб люди не подумали, наче він ще й дивак на додачу до Вундеркінда. Люк збирав собі всі галочки з правильної комунікації, а тоді повертався до книжок. Бо існує така собі прірва, а в книжках ховаються магічні закляття, щоб викликати з глибин прірви всі її величні таємниці. Для Люка ці таємниці багато важили. Може, колись у майбутньому він напише власну книгу. Але тут єдиним майбутнім була задня половина. І тут, правду, життя становила сентенція «Яка з цього користь?». Ну і хер з ним. Прошепотів Люк і зайшов у розділ місцевих новин. Стук серця віддавався у вухах, пульсував у маленьких ранах, які вже починали загоюватись під бинтами. Особливо щось вишукувати не знадобилось. Щойно Люк побачив свою торішню шкільну фотографію, то дізнався все, що хотів. Заголовок читати не було потреби, та він усе одно прочитав. Тривають пошуки зниклого сина вбитого подружжя з Фалькон Гайц. Різнобарвні вогні повернулися, завихрували, запульсували. Люк примружився на них, вимкнув ноутбук, став на ноги. Наче не свої, а чужі. І за два тремтливі кроки опинився на ліжку. Він лежав при тьмяному світлі настільної лампи і витріщився в стелю. Зрештою ці бридкі цятки в стилі попарк почали зникати. Вбите подружжя з Фалькон Гайдс Люк відчув, що в центрі його свідомості розчахнулася незвідана до того ляда, і лише одна думка, ясна і потужна, не дозволяла йому в то ляду провалитися. «Вони можуть за мною підглядати». Він гадав, що їм невідомо про сайт містера Гріфіна і про його змогу отримувати доступ до зовнішнього світу. Нагадав, що їм також невідомо про вогники, які спричинили суттєві зміни в його мозку, і що вони вважали свій експеримент невдалим. Принаймні поки що. Ось які надбання в люка, і вони можуть виявитися дуже цінними. Посіпаки Місіс Сіксбі не все сильні, Доказ тому – можливість досі користуватися сайтом містера Гріфіна. Вони чекали від резидентів, хіба що явних проявів непокори. І коли цю непокору вибивали переляком, шокером або кулаком, то дітей можна було надовго лишати на самоті, як це зробили Джой Хадат, лишивши його в вічнавічі з Джоджем в кабінеті СІ-11 і пішовши собі по каву. «Вбите подружжя» Ці слова і стали тою лядою, в яку дуже легко провалитися. Від самого початку Люк був майже певен, що йому брешуть, але це майже не дозволяло ляді прочинитися. Воно лишало місце для слабкої надії, а відвертий заголовок поклав надії край. І оскільки вони були мертві, вбиті, то хто став найбільш вірогідним підозрюваним? «Зниклий син», ясна річ. Детективи, які розслідували справу, вже мали б дізнатися, що Люк особливий, малий геній. А хіба малі генії не схильні мати нестабільну психіку і легко з'їжджати з катушок? Каліша криком висловила свій спротив, але Люк такого не робитиме, як би йому й не хотілося. В душі він міг кричати скільки завгодно, але не вголос. Він не знав, чи буде якась користь з його таємниць, але знав, що в стінах цього закладу, який Джордж Айлс по праву називав пекельною дірою, є тріщини. І якщо в Люка вийде скористатись цими таємницями, а також своїм нібито високим рівнем інтелекту, як ломом, то якусь тріщину можна буде розширити. Він не знав, чи втеча взагалі реальна, але якщо знайти спосіб, вона стане тільки першим кроком до вищої мети. Треба звалити стелю. Так вирішив Люк. Як Самсон після стрижки, на яку його вмовила даліла, Завалити їм стелю і розчавити. Розчавити їх усіх. На деякий час Люк провалився в дрімоту. Йому снилося, що він удома і що мама з татом живі. Це був добрий сон. Тато нагадав йому виставити при дорозі баки зі сміттям. Мама наготувала оладків, і Люк вимашив їх у чорничному сиропі. Тато з'їв один з арахісовим маслом, дивлячись ранкові новини на CBS із Гейл Кінг із звабливою норою Одонал, а тоді поцілував Люка в щоку, Айліну губи і пішов на роботу. Гарний сон. Мати Рольфа збиралася відвести хлопців до школу. І коли вона просигналила в клаксон, Люк схопив рюкзак і побіг до виходу. Агов, не забудь гроші на ланч. гукнула мама і передала йому не монети, а жетони. І тоді Люк прокинувся і збагнув, що в нього в кімнаті хтось є. 29 Люк не бачив хто-то, бо в якийсь момент, певно, вимкнув лампу, хоч і не пам'ятав цього. Він чув, як біля столу тихо шарудять чиїсь ноги, і першим йому спало на думку, що якийсь доглядач прийшов забрати ноутбук, бо весь час за ним таки стежили, і нерозумно було переконувати себе в протилежному. «Дуристикус Максимус» Він пройнявся люттю мово-трутою, не встав, а скочив з ліжка з наміром розправитися з гостем, ким би той не був. І байдуже долящів з тусанів або того клятого шокера. Люку устигне завдати хоч кілька добрих ударів. Може вони й не збагнуть справжньої причини нападу, але то нічого. Головне, що Люк знатиме. Тільки це був недорослий. Люк наштовхнувся на маленьке тіло і збив його з ніг. «Ай, люки, не треба! Не бий мене!» Ейвері Діксон Ейвестер Люк намацав його, підняв і підвів до ліжка, де ввімкнув лампу Вигляд в Ейвері був нажаханий «Господи, що ти тут робиш?» «Я прокинувся і злякався» «Да взагалі я не можу піти, бо її забрали, тому я прийшов сюди» «Можна мені лишитися? Будь ласка» Це була правда, проте не цілковита Люк зрозумів це з такою ясністю, що всі попередні чуйки вдавалися блідими і непевними. Бо Ейвері сильний ТП, набагато сильніший за Калішу, і зараз вів... вів трансляцію. Лишайся. Але коли Ейвері поліз у ліжко, Люк додав. Ні-ні-ні, спершу сходи в туалет, в моє ліжко ти не будитимеш. Ейвері не став сперечатись, і невдовзі Люк почув плескіт сечі в унітаз. Довгий плескіт. Коли Ейвері повернувся, Люк вимкнув світло. Ейвері вмостився під ковдрою біля Люка. Як добре бути не самому. Чудово навіть. Ейвері зашепотів йому на вухо. Мені шкода, що так сталося з твоєю мамцею і татом, Люку. Кілька секунд Люк не міг вимовити ані слова. А коли зміг, то зашепотів у відповідь. «Ви з Калішою про мене говорили вчора на майданчику?» «Так, вона сказала мені ходити до тебе. Сказала, що посилатиме тобі листи, а я буду поштарем. Можеш розповісти Джорджо і Гелен, як вирішиш, що це безпечно?» «Люк не міг так вирішити, бо тут усе небезпечно. Навіть думати небезпечно». Він покрутив в уяві епізод, коли Каліша розповідала йому про бійку між Нікі і червоним доглядачем з задньої половини. І вибив його з рук. Ось що він тоді сказав, маючи на увазі Шокер. Каліша не питала, звідки Люк про це дізнався, бо сама вже, напевно, здогадалась. Невже він думав, що зможе тримати від неї в таємниці свою нову здібність до телепатії? Від інших – так, але ж не від Каліші. І не від Ейвері. Дивися, прошепотів Ейвері. Люк ні на що не міг дивитися, лампа вимкнена. Немає вікна, крізь яке з над двору проникало б хоч якесь світло. Але він все одно вдивлявся і наче побачив Калішу. «З нею все добре?» – прошепотів Люк. «Так, поки що». «Нікі там? З ним все добре?» «Так!» – зашепотів Ейвері. «І Зайріс також». Тільки голова час від часу болить. І в інших дітей також. Ша гадає, що це від фільмів. І цяток. Яких фільмів? Не знаю. Ша їх поки не дивилася, але Нікі вже бачив. І Еріс теж. Каліша каже, їй здається, що там є ще діти. Типу, в задній половині, задньої половини. Але там, де вони зараз, дітей небагато. Джиммі Лен. І Донна. «У мене комп'ютер Донни», – подумав Люк. «Я його успадкував». «Спершу там був Бобі Вашингтон, але його вже забрали. А Різ сказала Каліші, що бачила його». «Я цих не знаю». «Каліша каже, що Донна перейшла в задню половину за кілька днів до твого приїзду. Тому ти отримав її комп'ютер». «Ну тихий мер», – сказав Люк. Певно, Ейвері й так знав, що химерний, тому не звернув уваги. Їм роблять болючі уколи, уколи і цятки, уколи й цятки. Ша каже, що думає, що в задній половині кояться страшні речі. Каже, може, в тебе вийде з цим щось вдіяти. Каже, Ейвері змовк, та говорити не було потреби. На одну коротку мить Люк побачив сліпучо-ясний образ, який без сумніву, йому послала Каліша Бенсон через Ейвері Діксона, канарка в клітці. Дверцята розчахнулись, і пташка полетіла геть. «Вона каже, що тобі єдиному розуму стане». «Якщо вийде, так я і зроблю», – мовив Люк. «Що ще вона тобі казала?» Але відповіді не було. Эйвори уже спал.